Anne Frank naplója. Felolvassa Stefanovics Angéla. A hangos könyv az új napló oldalakkal bővített, csorbítatlan szövegű kiadásból készült. Előszó. Anne és a Frank család. Anne Frank 1929. június 12-én született Frankfurtban, Edith és Otto Frank második leányaként. Nővére Margó három évvel volt idősebb nála. Otto frankfurti felső középosztálybeli német zsidó családból, Edith leánykori nevén Holländer, pedig módú Áheni zsidó nagyiparos felmenőktől származott. A német nemzeti szocializmus, a náci párt megerősödése, a kilátástalan gazdasági helyzet, a meredeken emelkedő infláció és Adolf Hitler 1933. január 30-ai kancellárrá való kinevezése után, a Frank családnak nem volt többé maradása Németországban. 1933 nyarán a család fő, Otto egyfajta előőrsként Amsterdamba költözött, néhány hónappal később a felesége Edith, majd évvégén Margó is követte. Utoljára csatlakozott hozzájuk Anne, aki ezt megelőzően pár hetet Áheni nagymamájánál töltött. A Frank család az első években Amsterdam középosztálybeli zsidó negyedében, Merwedepleinban élt. Anne a társaihoz hasonlóan normális hétköznapi életet élt, új barátokat szerzett. Először a Montessori óvodába és iskolába járt, egy idő után azonban át kellett iratkoznia a zsidó liceumba. Amsterdam a náci megszállás idején Miután a németek 1940 májusában megszállták Hollandiát, Frankék élete gyökeresen megváltozott. 1942. június 20-án Anne Esztírja naplójában. A zsidóknak sárga csillagot kell hordania, a zsidóknak le kellett adni bicikliüket, a zsidó nem szállhat villamosra, zsidó nem ülhet autóba, személyi tulajdonóba sem, zsidó csak 15 és 17 óra között mehet bevásárolni,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 Anne és Margó pedig nem járhatott egy iskolába nem zsidó gyerekekkel, ezért 1941 őszétől kénytelenek voltak a zsidó liceumba járni. 1942. májusától Frankéknak, mint minden zsidónak Hollandiában kötelező volt a ruhájukon, jól látható helyen sárga csillagot viselniük. Ebben az időszakban Otto Frank komoly erőfeszítéseket tett, hogy kimenekítse családját Hollandiából, de próbálkozásai nem jártak sikerrel. Nem sikerült vízumot szereznie, ugyanis a felkeresett követségek egyike sem készült fel arra, hogy országa hontalan státuszú családot fogadjon be. Menekülés a hátsó traktusba. Amikor Margó 1942. júliusának elején írásos behívót kapott munkaszolgálatra, a lányok először szereztek tudomást arról, hogy szüleik egy ideje már előkészítettek a család számára egy búvóhelyet, az apa Prinzengráhti cégének titkos hátsó épület részében. Otto hónapokon át észrevétlenül szállított a rejtek helyre ruhákat, edényeket, gyógyszert és egyéb holmit. Július 5-én este aztán Anne és Margó összepakolt néhány holmit a hátizsákjába, és felkészült a másnapi indulásra. Anne kénytelen volt elbúcsúzni szeretett macskájától, mortjétől is. Július 6-án a Frank család beköltözött a hátsó traktusba, amelyen négy másik emberrel osztoztak. 1944. augusztus 4-ig, a letartóztatásukig, ki sem mozdultak innen többé. A napló. Anne 1942. június 12-én, a 13. születésnapjára egy naplót kapott ajándékba a szüleitől. Ebbe írta a leveleit képzeletbeli barátjának, Kittinek címezve. Már otthon Mervedepleinben írni kezdett, ezt aztán a búvóhelyen is folytatta. A bejegyzéseit először csak magának szánta, 1944 tavaszán azonban családjával egy illegális londoni rádióadást hallgatva megtudta, hogy az emigráns holland kormány egyik minisztere a háború után szeretné megjelentetni a német megszállás idején keletkezett magánnaplókat és levelezéseket. Annét ez arra inspirálta, hogy het Achterhüssz a hátsó traktus címmel a naplóját regényformába öntse. Neki látott megszerkeszteni és újraírni az addig megírt szöveget, és a legtöbb szereplőnek álnevet adott. A napló utolsó bejegyzése 1944. augusztus 1 kelt. Három nappal később, augusztus 4-én Annét a rejtekhely többi lakójával együtt felfedezték, letartóztatták, elhurcolták és hamarosan megölték. Otto Frank egyetlen családtagként túlélte a háborút és visszatért a koncentrációs táborból. Hátralévő életét Anne naplója megjelentetésének szentelte.